Molnár T. Eszte íróval beszélgetünk a belső közlés mai adásában. Köszöntelek a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat. Szervusz, János, és jó estét kívánok a hallgatóknak. Rögtön a neveddel kezdenénk, már csak azért is, mert a neveknek a műveidben is nagyon nagy jelentősége van. Mit rejt a nevedben a T betű a kereszt, vagy a vezetéknévhez tartozik? -e? Ez a keresztnévhez tartozik, és egy e, titkos rövidítés, de igazából nem annyira titkos, mert most el fogom mondani, hogy ez a Teréznémnek a. Pedig a monár titkos, ezt is láthatjuk. Igen, az volna. is hangzott volna, de nem. De ez akkor a, ez a teréznek a rövidítése. Igen, a teréznek. Ez még később majd jelentőséget fog kapni a beszélgetésünkbe. Ezt egyébként nem szokták kérdezni tőled, ezt a tébetűségedet? De, és mindig elmondom, hogy titok, és aztán mindig bevallom, hogy mi az a titok, Aha, az Akkor az ezek szettem. szerint ennyiben nem egy exkluzív belső nem. közlés volt a részedről. Lehet, hogy azt is meg, megkérdezték már tőled, amit meg fogok én is most kérdezni tőled, hogy mire uh, mennyire össze, nem is hogy mennyire függ összett, hogy az, hogy te civilben, amennyiben ez egy civil szakma kutatóbiológus, immunológus vagy, és író lettél, ez a két dolog mennyire befolyásolja egymást? Van-e valami összekapcsolódás a kettő között? Itt nem is feltétlenül a tudásra gondolok, hanem inkább a szemléletre, arra, hogy mondjuk te az analitikusságra, vagy a szintetizálásra tekintesz egy más szakmából fakadóan. Biztos vagyok benne, hogy van ilyen jellegű összefüggés, vagy inkább ráhatás, arra, hogy hogyan, hogyan írok, hogy hogyan látom a, az írásműveket, illetve, hogy hogyan analizálom azt, amit látok, és azt utána hogyan fordítom át írás műbe. Erre már én is felfigyeltem, és hát mikor még biológusként dolgoztam kizárólag, akkor is nagyon sokat írtam, tehát tudományos értekezéseket, diszertációkat, cikkeket, és annak a fajta írásnak, annak a fajta összegzésnek a hatása egészen biztosan valamennyire átmegy az irodalmi írásokba is. De az írás meg az olvasás, mert a kettő az általában a párban jár már az előtt gyerekkorodban meghatározó volt, hogy később mondjuk természettudós lettél, vagy igazából volt az egyik és jött a másik. Tehát ezt a két tartományt nem tudom, mennyire kell szétválasztani, vagy összekötni, de érdekelne, hogy mi a belső évgyűrűd. Mindig is nagyon sokat olvastam, és nagyon, nagyon korán, nagyon fiatalon elkezdtem érdeklődni az irodalom iránt. Már általános iskolában is uh, irodalomból írtam uh, külön beadandókat. Viszont nagyon sok minden érdekelt, tehát nem tudtam így behatárolni, hogy mi az, amivel ténylegesen foglalkozni szeretnék, és amikor eljutottam gimnáziumba oda, hogy fakultációt kellett választani, akkor valamiért... Automatikusan a természettudományok felé vagy valószínűleg azért egyébként, mert a családomban nagyon sokan voltak orvosok, nagyon ám is biológia tanár volt, így a biológia-kémia fakultáció az viszonylag természetesen eljött. Be sok minden szerettem volna lenni, végül is a, a művészettörténésztől a színészen keresztül az énekeség, de, de teljesen természetesen azt választottam, hogy inkább biológus leszek, de emellett nem hagytam fel azzal, hogy, hogy próbálkozzak magam is versekkel, novellákkal, amiket sosem fejeztem be, és amikkel sosem voltam elégedett. Így végül is csak um, tényleg 10-valahány um, évvel később kezdtem komolyabban az írással foglalkozni, viszont az olvasást azt igazából sosem hagytam abba. A színművészeti meglepett egy picit, mert azt olvastam valahol, hogy színművészetire akarta jelentkezni, csak automatikusnak vettem, hogy dramaturgnak, de arra, hogy színésznek, arra nem gondoltam, de ezek szerint ez is megfordult a fejedben. I igen, ez is megfordult, tehát én nagyon szerettem volna a színpadon és igen, borzasztóan vagyok, Én borzasztóan lámpalezás vagyok, nem hiszem, hogy jó színész lettem volna, de hogy ez is érdekelt, és ez is vonzott. Nagyon jó színészek is. A beszélgetés, ha nem is innen de egy hasonló témával fogjuk folytatni nem sokára a molnár T. Eszter íróval, előtte azonban hallgassuk meg a következő zenét az ő választásába, ez pedig a Vacsák lentól a Balkán balkánó. a íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majodásába. Említethet, hogy nagyon sokáig magadnak írtál, és ezért is a publikálás egy választó pont az írók esetében állat. 2014 óta beszélhetünk arról, hogy publikálsz, azóta viszont a legkülönbözőbb műfajokban jelennek meg könyveid. Itt gondolok arra, hogy ifjúsági regény, krimi, meseregény, novelláskötet, disztópia, traumaregény, versek, és akkor a drámákról és egyebekről nem is beszéltünk, ez a gazdagság, ezt mennyire alakította tudatosan, vagy mennyire inkább szenvedted el abba az értelemben, hogy véletlenek befolyásolták ezt a sok műfajúságot? Azt mondanám inkább, hogy a szöveg, illetve az bennem elinduló hang befolyásolja a műfajt, tehát az határozza meg, hogy miben fog megszületni az adott írásmű. Ugyan felsekkel kezdtem a publikálást, mégis azt kell mondjam, hogy az nagyon eseti, úgy mindig azt szoktam mondani, hogy a vers hogy egy ajándék. Tehát, hogyha megszületik egy ilyen kép, amiből ki, ki egy vers, annak mindig nagyon örülök, de ezt annyira tudom befolyásolni. A próza sokkal inkább olyan dolog, amit az ember elképzel, leül és megírja. Úgyhogy ezért részemre ez egy sokkal szaporabb műfaj, ezért ebben sokkal többet tudok alkotni. És az, hogy ténylegesen mondjuk valamiben mesekönyv lesz, vagy krimi, az leginkább az dönti el, hogy elindul egy szöveg, vagy megszületik egy főhős, vagy megszületik egy történet, és akkor ez milyen műfajba illet ebben jobban ez viszonylag természetesen szokott alakulni. Most um, például éppen egy, egy, egy drámán dolgozom, és, és ez is egy ilyen folyamat volt, hogy rösszor azt gondoltam, hogy ez egy regény lesz, aztán rájöttem, hogy igazából ez a, el is kezdtem írni, tehát ebből, ebből viszonylag nagyobb szövegtársra megszületett, amikor rájöttem, hogy ez igazából drámát tehát színpadon tudna jól működni, és akkor abba hagytam, és azért kezdtem az egészet egy másik műfajban. Én nagyon tudatos írónak tűnsz, és ebből a féltávolból is, ezért azt gondoltam, hogy előbb mondod a témát, és nem a hangot vagy a képet, de, de ezek szerint sokkal spontánabb módon születnek a művek, vagy, a, vagy az, hogy mi lesz a következő. Teljesen spontán. Tehát, hogy én eléggé ki vagyok szolgáltatva annak, hogy éppen mi jut eszembe. De ez, hogy én tudatos írónak tűnsz, nem tudom, ez, ez összefügghet ezzel a alkati azzal, ahogyan nagyon gyorsan tudsz írni, ahhoz képest, hogy mások nagyon lassan írnak, nagyon rendezett szövegeket adsz ki a kezed alól, nagyon professzionálisnak tűnik az, ahogyan működteted az írói létezésedet? Valószínűleg igen, tehát azt szokták mondani azok, akik szerkesztenek, hogy, hogy eléggé megszerkesztett szövegeket adok oda. Ja, ez valószínűleg azért van, mert, mert tényleg nagyon sokat azon. Miután már, miután már nagyjából tudom, hogy merre fog menni a szöveg, és egy bizonyos idő után számomra már világos az, hogy ebből mi lesz. Utána már eléggé próbálom azt megvalósítani, tényleg az legyen, és levágni a sallangokat, meg irányítani a szöveget, hogy azzá is váljon, amivel párnjak. És szépen. ugye több olyan műved is van, ahol négykezes művekről beszélhetünk. Mész egy reggént, pedig egy színdarabot írtál együtt. Hogy kell ezeket a együttműködéseket elképzelni? Ezek borzasztóan nehéz dolgok, de nagyon-nagyon sokat lehet belőle tanulni, és nagyon sokat lehet belőle profitálni így más téren is. Tehát ezek nagyon élvezetes munkák, de azért az tény, hogy a, az író az egy magányos emberfajta, tehát nem feltétlenül esik jól az embernek folyamatosan másokkal egy története, de tény az, hogy ha egyszerűen túl tudom magamat tenni, hogy most adott esetben Mésző Jági fogja befejezni az előző fejezetet, és nekem az kell. Majd folytatni egy másik hangon az én beszélő hangomon, akkor viszont nagyon izgalmas, mert valamennyire belelátok abba, hogy más hogyan ír, megtanulom azt, hogy, hogy más írói folyamatok is vannak, és meg tudom azokat is tisztelni. Szóval szerintem ezek nagyon izgalmas dolgok, amiket be nagyon örülök, hogy belevágtam, de tény, hogy nagyon nehéz négykezre kénytől gondolkodni. De például a kutatói lét az mennyire tekinthető párhuzamosnak ott, és arra gondolok, hogy mindenki a maga is mikroszkópiát bámulja, de gondolom, hogy ha nem rakjátok össze az eredményeiteket, akkor senki nem fogja ez, ez előre. Egy, a dolgokat. Tehát ez egyre inkább így van, tehát ma már nem lehet úgy kutatónak lenni, szerintem egyetlen tudományterületen sem, hogy ne lennetek tökéletesen kooperatív az ember. Tehát kooperációban születnek az eredmények majdnem mindig, és a cikkek majdnem mindig sok szerzősek. Köszönöm szépen. Mindjárt visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést Molnár T. Eszterrel. Most hallgassuk meg a következő zenét, amelyet a mai hozott magával. Ez pedig az Alja Válától a Border Bounce. Molnár T. Eszter íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majdásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. A Teréz vagy a Test emlékezete című regény ugyan két kézzel írodott, és nem négy kézzel, de három nyelven egy egészen különleges regényt hoztál létre, és most már a nevednek a kezdőbetűjét is elárultad nekünk az előbb, hogy te is teréz, vagyis itt is terézekről beszélhetünk. Ugye egy olyan könyvet kell elképzelnünk, amiben a magyar mellett angol és német nyelvű részek is vannak, és ezek egymásra fordított szövegtükörként tagolják, árnyalják, bonyolítják, gazdagítják folyamatosan az olvasást. És ez a háromnyelvűség nagyon sok lélektan és egyéb szempontot is felvet. Például az alkotói oldalról a keletkezés történet, hogy ez a könyv hogyan született. Az ötlet született meg először, hogy ez egy több nyelven szóló történet legyen, és utána. Szóval hogy is volt ez? Hát ez egy hosszabb történet, mert az első írások, amik úgy születtek meg, hogy, hogy később bekerültek ebbe a kötetbe, azok a Miút Pörtálnak a nőtér felére készültek, ahol a kabai lórán kért fel, hogy írjak néhány tárcát. Azért, is sosértem ilyen tárca hosszúságú írásokat, és ekkor valamiért úgy éreztem, hogy kicsit személyesebbre veszem a hangot, és, és arról próbálok írni, hogy milyen is külföldön az élet, és hogyan is tapasztalom én meg ezt, hogy külföldön például gyereket nevelek. És, így születek az első írások, később valahogy ezek az írások elkezdtek így gyarapodni, és egyre több lett belőlük. De ezzel párhuzamosan elkezdett foglalkoztatni az is, hogy írok más nyelveken. Először az angol, aztán a német is jött, és ugye nem tudok annyira jól, nyilván sem angolul, sem németül, mint magyarul. Beszélni sem tudtam olyan szinten angolul és németül, már pedig Németországban rá voltam kényszerítve, hogy németül és angolul kommunikáljak mindenkivel. És gyakorlatilag így ezzel az eszközzel, hogy németül vagy angolul írtam, ezzel de kicsit le tudtam képezni a külföldön való életnek ezt a vetületét is, hogy, hogy töredékes az önkifejezésem, hogy nem tudom elmondani sem azt, hogy én ki vagyok, sem azt, hogy én mit csinálok, hogy meg vagyok fosztva attól a státusztól, amit pusztán a beszéd alapján, és az alapján, hogy itt minden kommunikációban tényleg részt tudok venni, birtokolok. És hát én azt gondolom, hogy aki külföldre költözik, az külföldön is író marad, hogyha itt író volt. Tehát, hogy attól még persze... Igazából kint, kint éltem már, amikor ténylegesen komolyabban írni kezdtem, de továbbra is íróként szemléltem a világot, és, és mikor kint voltam, akkor is író voltam. Tehát egyre nagyobb volt bennem az igény, hogy, hogy németül is le tudjam írni azt, amit tapasztalok. Így keletkeztek ezek a német nyelvű szövegek, amik ö, természetesen nem olyan ö, németséggel írottak, mintha én egy németül De ezeket lenni. eredetileg, bocsánat, akkor a német szövegeket eredetileg te németül írtad, és azoknak a kvázi fordításait olvassuk, és az angol szövegeknél ugyanúgy az első megjelenő szöveg az angol volt, és ezek azoknak a fordítása. Pontosan, pontosan, tehát ezek németül és angolul született szövegek voltak. Egyébként magában szerintem a szövegben is érezhető, hogy mennyivel adott esetben egyszerűbb a világlátás vagy az vagy, vagy adott esetben? Az angolnál vettem és észre, hogy más, vagy más a struktúrálás, vagy más a... És ezt ez pedig arra vezetem vissza, hogy miganis hogy, hogy más hogyan gondolkodom angolul. Tehát, amikor én álmodok és gondolkodom angolul, és németül is, de máshogy, más a gondolatvezetésem, más a gondolati struktúra, és ezeket, ezek a szövegek le is képezik. És Az ideális olvasás az, hogyha mindegyiket elolvassuk, jó esetben szerinted? Szerintem hát ez teljesen az olvasóra van bízom, mert magyar én magam fordítottam le ezeket a szövegeket, és vigyáztam a fordításnál arra, hogy ne fel, tehát, hogy valaki csak a magyar olvassa, akkor is, tehát már a magyar fordításából is érzi, hogy ez egy másmilyen textúrájú szöveg, mint az előtte levő, amit magyarul írtam. Ez egyszerűen érezni abból is, hogyha valaki nem tud németül és angolul, akkor szerintem tökéletesen követhető ez csak a magyar nyelvű szövegek olvasása. Egy, egy, egy, egy, egy ami jutott az eszembe, Terézia Mórának mennyi Teréz van ebből a történetből, aki német nyelven ír, Berlinben él több mint 30 éve, és a magyarra visszafordított könyvében egy külön érdekesek, hogy vannak szövegek, amik a német nyelvű könyvében magyarul vannak, és abban az esetben, ami megfordul itt a dologba. Még egy kérdés még maradjunk ennél a könyvednél, ugyanis az a könyv nagyon izgalmasan dolgozza fel az, hogy egy gyermekkori trauma milyen módon determinálja, vagy befolyásolja legalábbis mondjuk egy ember későbbi életét, és hogy az identitását mennyire határozza meg a hallgatás, vagy a beszéd. De közben meg mégis elkerül az, hogy ezeket nagyon egyszerű lélektani elemzésekkel lehessen megértenünk, mintha ez egy ilyen összerakós játék lenne. Ez nem kérdés volt, inkább csak egy ilyen Olvasat. Igen, nem szerettem volna nagyon belemenni a pszichológizálásba, mert mégis inkább arra voltam kíváncsi, hogy milyen, milyen kiutak vannak ennek a három különböző szereplőnek, vagy három különböző teréznek az életében, és leginkább tényleg arra voltam kíváncsi, hogy ha ezeket az embereket, akik adott esetben más-más utat jártak be az egyébként közös gyerekkori trauma óta, hát ez egy, egy gyereknek a három különböző felnőtt változatának is felfogható a három szereplő, Hogyha, hogyha őket belevetem mondjuk egy külföldi közegbe, vagy egy, simán egy közegbe, egy életbe, akkor mit fognak tudni ott kezdeni? Nem szerettem volna én értelmezni az ő lelki állapotukat és azt, hogy ők, hogy ők most pontosan hol tartanak. Nem szerettem volna, hogyha. hogyha Ezért az csak... olvasóra is igen. nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy összerakja a regényt. Összerakja, Itt viszont a felolvasóra is nagyon nagy szükség van, hogy összerakja a műsort, úgyhogy most kérnélek meg, hogy olvasd fel egy olyan szöveget, ami még nem jelent meg sehol, úgyhogy egy első közlés Molnár ez a kisegítő című novella lesz. Renáta ötkor indult haza. Én éppen a kertben ültem, a cseresznye fa alatt, onnan láttam, hogy integet nekem, miközben a kapuhoz siet. Nem sokkal később a nap is eltűnt a templom teteje felett. Kénytelen voltam lesepörni a szoknyámról a ráhullott virágszirmokat, és bemenni a házba. Az emeleti folyoson testpetül öregszak Ha a lakok cserélődtek is, a szag megállíthatatlanul termelődött. Akkoriban találtam ebben valami megnyugtatót parkodtam te hiába. Olyan lassan mozogtam, mint a mézbe esett légy. A szobám a folyosó végén volt, a legutolsó ajtó. Ezt könnyen megegyeztem, így én soha nem sápítoztam irányvesztettem a nővérszoba előtt, mint a többi öregasszony. Mikor végre odaértem, a félhomályban egy sápat úszott elém. Felkattintottam a lámpát. Mária nővére járó járókeretére támaszkodva meredten állt a szoba közepén. Te ki vagy? kérdezte. Nem válaszoltam, leültem az ágyam szélére. Ha a szokott helyetben látott, megismert. Etel? Hát hol csavarogtál? Nem tudom, miért hívott elnek. Nem javítottam ki, ő volt a legidősebb lakó. Két héttel múlt száz éves, és úgy nézett ki, mint egy hurkapálcára ragasztott, tompagraficszerúzával megrajzolt halálfej. 15 évesen öltözött be, és még akkor is fiatal volt, amikor feloszlatták a rendet. Hazaköltözött az édesapja mellett dolgozott az államosított patikában, aztán onnan jött vissza az újra alakult szerzetbe. A már a nővérek sem emlékeztek, mióta raboskodott a beteg szobán. Naposzhat a fotában ült, és mint valami tóba, egyre mélyebbre süllyedt a vattázott kék otthonkájába. Úgy tűnt megkedvelt, pedig én még csak fél éve kerültem fel a Folyton a szülőfalujáról mesélt, sorolta az utcákat, ahol naponta elhaladt, és lassan már én is kívülről tudtam, mikor kell befordulni, ha a kiskocsma, és mikor, ha a posta hivatal felé megy az ember. Hány óra van? kérdezte. Felén fordított arcában feneketlen kráterként nyílt a szeme. Hova vannak a nővérek? Itt hagytak engem ezzel egyedül. A harmadik ágyra mutatott, amelyben nyitott szemmel Irénke, a szobatársunk. Most mit csináljak? Meglásztam a fejem, és kinéztem az ablakon. Odakint a sötét szürke ég előtt még világított a cseresznyefa. Irénkének már régen meg kellett volna hallnia, de úgy kapaszkodott az életbe, mint a fagyőnyötörzre. Nekem ezzel nem volt semmi dolga. Én nem tartoztam ide. Engem lábadozni tettek át az emeletre, a törésem után, csak éppen úgy tűnt, végleg a pelenkások között felejtettek. A földszinti szobámba beköltözött egy új, ondoláthajú lakó. A nevét nem jegyeztem meg, és akkor sem ültem mellé a kápolnában, ha már csak ott maradt üres kartám leszék. Én a botomra támaszkodva is fel tudtam állni, ezzel is mutattam, hogy semmi dolgom az emeleten. Inkább az ondoláthajút kellett volna beteg szobára tenni, ő már az ebédlőbe sem talált le egyedül. Aztán beszélt velem Renáta. Azt mondta, azért maradtam itt fent, mert a nővérek nem bírják a munkát. Én vagyok a legjobb állapotban az egész házban, és arra számítanak, besegítek nekik. Ettől kicsit megnyugodtam. Ha szükség volt rám, bármibe vele tudtam törődni. A hátam mögül motozást hallottam. Fekülj vissza, mondta a nővér. Maradj nyugtan. Irénke aztán nem mellett sehová gondoltam. Persze, mert Mária nővé sem mindig tudta, mit beszél. Legutóbb például azt mesélte, az éjjel egy idegen férfi állt az ágya mellett a sötétben, és mindenféle illetlen dolgokat kért tőle. Egyébként igaza lehetett Renátának, mert a nővére tényleg nem nagyon bírtak az elfekvőkkel. Néha órákig felénk se néztek. Hiába jajongott vagy kiabált valaki az egyik-két ágyasban, a folyosó másik oldalán. Ilyenkor én keltem fel, és csoszoktam oda, hogy felvegyem a leesett párnát, vagy adjak egy korty vizet, de fájós lábakat masszírozni soha nem voltam hajlandó. Baló zsuzsikát napjában nyolcsor visszakíséltem a szobájába, Beronikát ide-oda tologattam a folyoson. Valóban szükségük volt rám ott, az emeletem. Pekügy nyugodtan! Ne takaróz, be, meleg van! Aludj! Mária növér szavai leperegtek a földre, és kupacokba gyűltek az ágyak alatt. Az ablakunk előtti sétányon felvillantak a lámpák. Amit Renáta sem láthatott előre, az irénke hirtelen hanyatlása volt. Addig is csükkett volt, mint egy herbatak páma, pedig alig lehetett több 85-nél. Már nem bánta, hogy nem emlékszik semmire, csak a családtagjai feszengtek, amikor meglátogatták. Hasztalan próbáltak beszélgetni vele, ő nem válaszolt, a tenyerét bámulta, forgatta a szem előtt, mintha valami különös szerszámról próbálna megállapítani, hogy mire való. Azonban azokban a hetekben egyre zavartabban viselkedett. Járkált, és többször is eldőlt a folyosón vagy a mosdóban. Az ápolók kénytelenek voltak tolószékbe ültetni, de mivel onnan is felállt és összecsuklott, végül befektették az ágyba. Megnyugodva mentek vissza a nővérszobába, de érénként a felemelt rácsok sem tartották vissza felült, a lécek között kidugta a lábát, beszorult az ágykeret és a rács közé, de csak amikor a felsértett pergamentszerű bőre aló széles patakokban dőlt a vér, akkor kezdett jajongani és ez így ment heteken át. Mária a nővért zavarta irénke esetlenkedése. Utánam kiabált, ha irénke beszorult, sírt, vagy dobozastól próbálta megérni a joghultot, te még fiatal vagy, hát miért nem segítesz? Aztán, amikor én már megbuntam a vesződést, kiszoktam a kertbe, és ő maga állt fel, hogy közbeavatkozzam. Gészen megfiatalodott a felelősségtől. Fürgén a járó keretével a felsötét szobán szobánát. Aznap is irénkét reszúrálta egész délután, pedig nem csinálta semmit sem, már a lábfejét sem dugta ki az ágyból, csak feküdt és néhanyja próbált. Nem volt jó hallgatni. Legyél rendes és aludj! a nővér hangja pattant, mint a penge. Jól várd az Úr Jézust, nem akarsz Lucifer barátunk közébe kerülni, hogy örök szenvedés legyen a részed. Nem akarsz, ugye? Irénke nem válaszolt. A kertet néztem, az ablak feleti fák tetejét. Ha nagyon igyekeztem, láttam mögöttük a kerítést, azon túl az utcát és a szemközti házat, ahol világos szobában egy család vacsorázott. Ne tedd a kezedet a takaró alá, mondom, ne! Milyen viselkedés ez már megint? Tudom, mit akarsz, malackodni akarsz. Nem vagy te malac? Irénke feljajdult. Megfordultam, a fél kivált Mária nővér ütésre keze. Kapkodva, bott nélkül indultam el kifelé, de az ajtón előtt megszédültem, leröltem egy székre. Még akkor is ott ültem, amikor a nővérek visszajöttek a kávészünetükről, és végigkérték a szobákat. Hozzánk a sovány szőke jött, az arca ismerős volt, de a nevére nem emlékeztem. Jöjjönet el, Kanéni, beszélgesen irén és be gyakta a szobába, mint a véletlenül Tenné egy tolószékbe ültetett és odakormányozott az fejéhez, ahol néhány perce még Mária állt. Nem akarok ebben a vacakban ülni, mondtam. Nem kényelmes kérdeztetettet jó indulattal. Magasabb, mint a szék, jobban relát lát irénke nénire. A nyelvemem volt, hogy dehogy akarok én irénkére rállátni, aztán észrevettem a friss vélfoltot a párnáján, és elhallgattam. Mária nővér már ismét a fotelben ült, mélyen belesüppett a kék otthonkába, és félhangosan dolgott. Az artestéhez nyúlk még ilyet. Mária nővér miket gondol, nevetett zavarcon a sovány szűke, aztán felhajtotta a takarót, és megigazította Irénke is sovány combjába vágó szíjakat. Ha maga lenne lekötözve, maga is nyolkálna a takaró alatt. Mikor a nővér kiment, a szobában besötétedett. Szervusz, Irénke, mondtam. Én azért vagyok itt, hogy segítsek. Neked is segítek, ha akarod. Irénke válaszol, csak hörölni tudott, de éreztem, hogy igent mond. Amúgy sem lehetett neki sok hátra. Másnap reggel, miközben a szemközti házban lakó család reggelizett, az otthon homlózatára felhúztak a fekete zászlót. Renet a kicsivel utána érkezett. A mi szobánkban kezdett, kitakarított az ágyak alatt, lehúzta és egy fekete szemetes zsákba tömte egy gyűrött ágyneműjét. Nem szólt hozzám, de láttam, hogy elégedett velem. I am a baby. Az új-zélandi énekesnő Vigmore Black Sheep című dala után Molnár T. folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. És beszéljünk egy picit a Morzet című novelláról, amely az ezentúl Lesbanán címet viselő, a rendszerváltás gyerek és kamasz szemmel feldolgozó antológiában jelent meg nemrég. Itt is kettős jelenetezés van, egy családi esemény az előtérben, a háttérben pedig a rendszerváltás. De mintha nálad az előterek és a hátterek nagyon is felcserélhetőek lennének, illetve egymást folyamatosan határoznák meg. Ez egy nagyon érdekes felkérés volt, mert nekem magamnak nem jutott volna eszembe az, hogy a rendszerváltásról írjak, viszont amikor megkaptam a tirosezától ezt a felkérést, akkor automatikusan eszembe jutott az a kép. Biztos mindenki, aki a rendszerváltás korában volt, gyerek emlékezni fog, ahogyan a csoda doktorok a tévében nyugáltak a betegek hasában illetve persze nem a hasában, csak mindenféle csirke darabok miatt tűnt úgy, hogy ténylegesen belenyúltak a betegnek a beleik közé. És ez a csoda csodadoktor valahogy visszorította igazából a tényleges politikai eseményeket akkor ami mi hiszen el voltunk valamennyire telve azzal, hogy mi mindent lehet már. És gyerekként tényleg sok szempontból fontosabbak voltak azok az apróságok, amik akkor feltűntek, a sejemingek, amiket akkoriban már lehet tehát csencselni, meg a lastex nadrágok, tehát ez, ami akkor jött be. De voltak éppen mindennek a hátterejében csak ott van az a szabadság szabadságérzés, amiben mi belenőttünk. Ez most már mindent lehet, tulajdonképpen most már szabadok vagyunk, de nem tudjuk, mi a szabadság. És euh, nekem ezt jelentette annak idején a rendszerváltás gyerekfejjel, és valahogy ezt próbáltam visszaadni ebben a novellában, aminek ugye a főhőse is gyerek volt, hiszen akkor egy fiatal lány élte át a rendszerváltásnak a napjait. Igen, említettet, hogy meglepettéged a felkérés, azért is kezdtem, hogy szerinted van-e jelentősége, és ha igen, akkor az mi egy ilyen antológiának, illetve hogy önmagában az életkori szemszög szerinted hozzátesze egy korhoz, egy kor megírásához. Szerintem nagyon fontos, hogy megszületett, de nem vagyok benne biztos, hogy ténylegesen a mostani kamaszok fogják ezt olvasni. Annyiban nagyon fél. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. I igen, én sem. Viszont szerintem nekünk, akik most vagyunk 40-esek, és akik akkor voltunk kamaszok vagy gyerekek, nekünk mindenképpen nagyon fontos ez az antológia, hiszen mint egy ilyen megállított pillanat, valamit felvesz, hogy mégis a mostani írók mit gondoltak akkor, és mit gondolnak most a rendszerváltásra. Hallgassuk meg a következő zenét, amelyet hoztál a stúdióba, utána pedig visszatérünk még egy beszélgetésre. Most jöjjön a Milágrósztól a Báhó című szám, Molnár T. Társáván. Para que nos sirve esta lucha inútil de toda una vida? Para que queremos superar barreras? llevada perdida para qué luchamos para qué soñamos y al final te cuentas tú no crees en nada tú no sabes nada te das la vuelta para qué tratar de superar barreras si no hay un camino para que un camino si tú en este viaje no cuentas conmigo Para que luchamos, para que soñamos y al final de cuentas tú no crees en nada, tú no sabes nada, siempre te vas. Tú no sabes amar, no sabes qué sentir, que alguien puede estar así dentro de ti. ¿Cuántas veces lo soñé? cuántas más te lo rogué pero fuiste ciego y sordo para todo lo que amé tú no sabes amar, no sabes qué sentir no logras comprender que hay más puede de ti llegó al final del viaje deseo que seas feliz Tierra está lo amado. Una y otra vez supliqué tu amor. Mi corazón lo dejaste muerto Una y otra vez para darte amor Te esperé en la cama donde había calor Una y otra vez me dejabas sola Llena de dolor Tú no sabes amar No sabes qué sentir Que alguien puede estar así Dentro de ti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 Estan indicado Bajo Ezt íróval a belső közlés maiadásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk el. Beszéljünk a terveidről. Említettél már egy drámát, de ha jól tudom, itt több vasat tartasz a tűzbe. Van egy drámád, ami bekerült a 2019-es nyílt fórum programjába, és ezzel fogsz dolgozni, illetve van egy bábdarabod is, amit pedig januárban mutatnak be, Pécsett, az Eszkárgó hajója és a Tandem színház szervezésébe. Igen, igen. A bábdarabot az igazából nem én írtam, én a mesekönyvet írtam, a bábdarab van, de ez nagyon nagy öröm számomra, hogy ez a segítőszínház most a programjára tűzi a szálló című mese darabot, báb amivel a lakás nélkül élők, a fedél nélkül élőknek a helyzetére próbálja felhívni az iskolás gyerekek figyelmét. Ezen kívül valóban most, most a drámaírásra fog figyelni egy pár hónapon keresztül, mert részt vehetek a Nyílt Fórum programjában ebben az évben. Itt a dráma még nincsen teljesen készen, úgyhogy ezzel még bőven van, mit dolgozom az elkövetkező hónapokban. És itt a az, hogy az író drámát is tudjon írni? Igen, pontosan erről van szó. Tehát a, azért nagyon más egy drámaírási folyamat, mint egy regényírás, és úgy érzem, hogy nagyon sok mindent lehet ebből tanulni, és nagyon sok mindent is kell ebből tanulni. Nagyon régóta érdekel egyébként a színpadi írás, de úgy éreztem, hogy ez így egyedül ezt nem tudom megugrani. Tehát nekem most jót fog tenni az, hogy lesznek olyan szakemberek, akik még megmondják, hogy egyes mondatok miért működnek, egyes cselekményfordulatok miért nem fognak működni a színpadon, szóval ez egy jó tanulási folyamat lesz. A laboratórium, mint közek, amúgy is ismerős lehet. Most gyakorlatilag igen. egy másikat a laboratóriumban leszel. Igen, igen, ez nagyon izgalmas szerintem, hogy ez egy nagy öröm. És hát ezen kívül szépen lassan elkezdtem egy újabb regényen dolgozni, de ez valószínűleg egy hosszabb, nagyobb lélegzetvételű dolog lesz, úgyhogy ez nem idén fog kijönni, hanem majd valószínűleg egy-két év múlva. De közben szépen valami alakul, és valamint dolgozom napközben, ami, ami majd egyszer kiderül. És beszéljünk a zenékről. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen zenéket fogsz hozni, mert a műveidbe is nagy jelentősége van sokszor a zenéknek, azt vettem észre. Mi a hoztad ezeket a számokat, és az is fontos, hogy itt a sorrendet is te alkottad meg. Ennek mi a jelentősége? Hogy áll össze ez a lista? Hát az első szám, az gyakorlatilag a egy nagyon fontos szám, számomra, és a klest valahogy mindig nagyon közel állt hozzám. Lehet, hogy azért, mert egy évben születtem az együttessel, és kb. egy éves lehettem, amikor ez a szám megjelent. Egy nagyon energikus zenéről van szó, ami gyakorlatilag megadja mindazt a szabadságot és lázadást, amihez néha nekem, különösen Németországban töltött első években, nagyon nagy szükségem volt ahhoz, hogy levegőt kapjak ebben a meglehetősen fegyelmezett közegben. Úgyhogy ez a tipikus zene volt, amit amikor hazamentem, akkor maximumra tolva meg kellett hallgatnom kétszer ahhoz, hogy minden rendben legyen. Ez volt az első. Igen, a, utána a Vacsacklán jött, aztán az Al Javala, igen. a Jim Vigmore, a Milágrosz is még van egy. A... Vagy csak len egy um, imánszai zenekar, és, és azt a fajta fúziós világzenét játszák, ami ami nagyon szórakoztató és nagyon szeretem. Ez a számuk egyébként arabul, algériai alapul van, és egy nagyon kedves szám, amit sokat hallgattam Németországban. Az Ádsevele pedig egészen pontosan egy Freiburgi zenekar. Ők ott élnek és ott zenélnek, ahol én is éltem 11 évig, és a mai napig um, nagyon lelkesen utcazenét is adnak, úgyhogy őket nagyon sokszor hallottuk, és ez az energikus számuk az egyik kedvencem tőlük. Világrosszról pedig annyit, ez igazából nem sokat tudok erről, a, erről az énekesnőről, de nagyon tetszett a hangja, és ez a drámai előadásmód. Ő és Jim Wigmore is azok között, a női énekesek között van, akiket hallgatok néha akkor, amikor dolgozom, Munkához sokszor ugyen családban élek, és sokszor fülhallgatóra van szükségem. és Szeretek ilyenkor vagy komoly zenére, vagy pedig ilyen melegebb, mélyebb hangú énekeseknek a számaira dolgozni, ez valamiért mindig motivál. És Gene Vigorra és világ is így találtam, hogy viszonylag sokszor hallgatom az ő zenéiket. És mi a helyzet a New York Sky Jazz Ensemble-nek a Shuffle című számára valamilyen legutolsó lesz? Hát ezzel az energiazenével igazából boldog új évet szeretnék mindenkinek, mert hogy ez egy jó ritmusos zene és azt hiszem, hogy pont ezekre a ritmusokra van szükségünk egy új a New York sky egy olyan együttes, akik klasszikus jazz zenéket dolgoznak fel a sky stílusban, és nagyon szeretem őket hallgatni. Akkor hallgassuk meg mi is, hogy tovább lendüljön a 2020-as év. vendégünk választásában a New York Sky Jazz a című számot és ezzel is adásunk végéhez. Molnár köszönöm szépen, hogy itt volt a beszélgetés mellett felolvasta megjelenésére taroz szövegét, és megmutatta nekünk a számára meghatározó zenéket is köszönöm Mester. Viszont halála. A jövő héten Martoni várja önöket, Én most addig is megköszönöm kitüntető figyelmüket, további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.